21. Pitanje. Kako postupiti prema sestri koja je putem interneta varala muža s tim da postoji mogućnost da sestra boluje od šizofrenije? Da li joj to može biti opravdanje? A vezano, bismillahirrahim, za ta sestra ima o psihologija kao nauka da može žena učini e, izdajen iz Učini, stavfjel, la učini ili čak prestutucija. Ima to nauka, psihologija. A čak njezin razlog, ili, ili njeni oko strast, ili, ili nešto, može ona žena koji skroz nema ništa s tim, emocija nema. I, I čak kad nju pitaš, nema ona objašnjenja što ona radila tako ili izdala njezin mož. Ne zna ona zašto tako, jer tu je Bolesna žena, to je izdanja bez razloga, bez strast, zašu od pamet ili, ili mozak koji je bolestan. Pa prema tome jest ima psihologija da može žena tako raditi. Pa moj savjet da odvidit ta žena do neki psihijatru. Allah najbolji